Amiben ti is kérdezhettek a Freedomél a e-mail címet, amiben elmondom a nagy vonalakban, hogy mi lehet a probléma a telefonodnak, számítógépednek, laptopodnak. De most jönnek a TEH hírek, és képzeljétek el, hogy egy furcsa újításon gondolkodik a Facebook. Képzeljétek el. A Facebook folyamatosan gondolkodik azon, hogyan és mit alakítson az online közösségein. Több olyan új eszközről is beszélt, aminek nemrég, amely ö, csoportokhoz kapcsolódnak. Ezek közül az egyik legérdekesebb, és sokaknak már most ö, ellenérzést kiváltott ötlet, hogy a felhasználók hír folyamában csak olyan nyilvános csoportok posztjai is megjelennek, amelyek egyébként nem csatlakoztak, tehát ha valami olyan nyilvános csoport van, annak, hogy és a, gondolom a te érdeklődési köröthöz tartozik, akkor neked megjelennek onnan bejegyzések. Emellett webes kereséseknél is láthatóbbá válnak egyes bejegyzések, tehát a Google-on keresztül is el lehet majd jutni a csoportjon posztjaihoz. A közösségi óriás euh, szerint a módosítás lényege, hogy a netezők könnyebben találjanak rá a számukra érdekes közösségekre, és azon belül zajló párbeszédekre, amelyeket egyébként ők is hozzászólhatnak majd. Hát, aminek csoportnak nem vagyok a tagja, viszont nyilvános, akkor én is hozzá tudok szólni? Mmm, ez már netes Sőt, még az is értesítéseket is megkapják a friss kommentek, kommentek érkeznek az adott poszthoz. Elvileg kultúra, szórakozás, sport, illetve életmóddal kapcsolatos bejegyzések lesznek azok, akik amiket ez érintett. Egyelőre még arról nem volt szó, hogy mindenkinél bevezetik el az újítást, a felhasználók szűk körében kezdik el tesztelni a következő hónapokban, és természetesen az, az, az adminisztrátorokon is múlik, hogy engedélyezik-e mindenkinek. A kérdés, hogy végül mi lesz a sorsa? Hát én nem tudom. Tehát még hozzá is tudok szólni ahhoz, amilyen csoportban nem vagyok benne, viszont nyilvános. Hát... Az még oké, okay, hogy látom, mert hát, ha érdekel, elolvasom, aztán nem érdekel, görgetem tovább, de hát, netes. Én nem tudom, én ennek híve nem vagyok, hogy még hozzá is szólhat. Nem, én, én nem tudom, ne, nekem ez egy picit bizal. Na, de még mindig Facebook, a Facebook elkezdte megvalósítani nagy tervét. Képzeljétek el, egyes Instagram felhasználók már tudnak üzenni Messengeren lévő barátaiknak úgy, ahhoz, hogy ahhoz nem kell a Facebook fiókjuk, illetve a Messenger felhasználói úgy ö, cseveghetnek Instagram fiókokkal, hogy nekik nem kell letölteniük a képmegosztót. Hm. Ez elsőre furcsának hangozhat, de úgy tűnik, ez a jövő. A Facebook egy ideje már rebesgeti, hogy szeretné szorosabban összefogni a különböző csevegőit, így például a Whatsappot, Messengert és a Direct funkciókkal ellátott Instagramot. <köszönöm> Bocsánat, de ez nem azt jelenti, hogy egyetlen nagy levelezővel éln össze, hiszen a szolgáltatás... hiszen minden szolgáltatás... nem még egyszer... Most ebben én, én bonyolultam mele. Nem, ez nem azt jelenti, hogy egyetlen nagy levelezővé olvadna össze minden szolgáltatás, hanem hogy a különálló appokban lévő beljövő üzeneteknél lesz egy külön szekció a másik szolgáltatásból érkező üzeneteknek. Egyébként ez már most is van. Nekem van egy Facebook oldalam, és a Facebook oldalam üzenetei például a Messengerbe jönnek meg. És ez egy nagyon jó dolog, mert akkor mindig csipog, és akkor, ha úgymond sürgős a válaszadás, akkor vissza tudok neki üzenni. Szóval szerintem ez egy jó dolog. Ennek, ennek törekvésében az első gyakorlati eredménye, hogy elkezdték tesztelni az Instagram Messenger felhasználói közti csevegést, ami bizonyos piacokon egy szűk számára már elérhető. A szöveges üzenetek mellett a fotók, videók is továbbíthatók. A következő lépés az lehet a whatsapp is, hogy nagyobb legyen az átjárás a többi csevegő közt, illetve a szélesebb körben is elérhetővé teszik az újításokat. Ám a közösségi óriás még nem árult el további tudnivalókat az ütemezéssel kapcsolatban. Ö, jó lesz már, hogyha ezeket a platformokat így egybe ö, dolgozzák, mert például van egy ismerősöm, Whatsappot használ, mert hogy a Facebook gagyi. Hát, és mondtam neki, és meglepődött, hogy a Whatsapp is a Facebook-ei, ah, ugyanazt legyintett. De szerintem nem hitte el. Bár, nem tudom, nekem nincs Whatsappom, de szerintem elvéleg ott is ott van, hogy a Facebook tulajdona. -e. Hmm. E, jó, jó ötlet meg azért az is jó, hogyha egy Facebook oldalat kap egy üzenetet, akkor csipog. Bár mondjuk az enyémé nem csipog, mert én letiltottam róla, csak néhány Facebook oldalnak szokott néha csipogni, legalábbis ami fontos számomra. Az ismerősökkel meg ugye Viberen tartom a kapcsolatot, úgyhogy ebből a szempontból, én nem vagyok nagyon Messenger-párti, sőt, Facebook-párti is. Igazából csak azért van, ha valaki eh, nem tud elérni, akkor például nem tudja a telefonszámot, akkor mégis el tudjon élni valami úton módon. Persze, ez a Messenger-t is szoktam nézni majdnem minden este, de például volt olyan, hogy nem úgy szóltak volna, hogy húzzam már arraébb az ablakot a busz, amikor jöttem haza a melóból, hanem írtak nekem messengeren, hogy te húzd el az ablakot. Aztán meg nézem, ugye én este vettem észre, aztán én nézem az ablakot, hogy milyen ablakról beszél az. Akkor nézem az időt, hogy pont akkor írtam, amikor jöttünk haza a busszal. Hát, nem jött össze neki a mutatvány. Na, még egy kis Facebook, meg egy kis játék. Ugyanis véget ér egy korszak, búcsúzik a Facebookos Farmville. Hála Istennek. Sose szerettem ezeket a Facebook játékokat. Na, eljárt az idő az egykor milliók által játszott Farmville Farm Simulator felett, akik egyértelműen vádolható azzal, hogy rengeteg ember csatlakozott és szögezett a Facebook elé. A programnak 2010-ben havi... Több mint 83 millió aktív játékosa volt a közösségi oldalon a Magyarországi Beroponásakor szinte mindenki a virtuális padlizsányaiért aggódott. Hát én nem, én nem játszottam rajta. A fejlesztő az Inga blogposztjában közölte, hogy december 31-én beszántja a böngészős játékot, ezzel elzárva, lezárva egy korszakot. Uh, ahogy 2000-es évek sok böngésző alapú játékai a is az Adobe Flash technológiával épült, viszont azóta előult, és hamarosan teljesen kivezetik az Adobe, és év végétől nem támogatja a Flash-t, ahogyan a Google Chrome, a Microsoft Edge, Mozilla Firefox és a Safari sem. Így a Flashben ír programok játszhatatlanná válnak. Hát így van, de jobb is, jobb is így, sokkal előnyösebb a htm előtt, kevesebb előforrás teszik, míg a flash player azért jóval többet. A játékon belül, belül november 17-értől már nem lehet pénzt költeni, de év végéig még játszhat, játszható marad. A Zinga, tervei között szerepel a jövőben jelentkezik egy új játék, új verziójával, a Farmville 3-mal, ami mobil pl platformokra szánnak. A Farmville 2 már létezik, viszont mobilokra, szintén mobilokra kiadták, de népszerűsége meg, meg sem közelíti az elődjét. Hát ugye mindenki szereti azt, ami régen volt. Hát, igen. Na, megyünk tovább, és Google, képzeljétek el, hamarosan itthon is elindul a Google Pay szolgáltatás, nem, Google Pay Pass szolgáltatás. A októberben Magyarországon is elérhető a, Play Pass, a Google Play Áruázban előfizetéses e, szolgáltatása, amiben a konkurens Apple Arcade-hoz e, Arcade Hasonlóan több száz alkalmazáshoz félhetnek hozzá az előfizetők az Androidon futó különböző mobileszközökön. Havonta bővülő bővítmények azonban ismert címek is helyet kapnak, mint például a Monument Valley, a Tararia, a Star Wars, a Libo, a... meg még néhány játék. A Play Pass elméletileg már október első hetében megjelenik az Androidos eszközökben, és egy hónapos próbaidőszakot követően át egy ilyen 2000 forint körüli összegért cserében használható, illetve adott egyéves előfizetés lehetősége is, az milyen 12000 forint körül. Tehát A Google Play családi könyvtárához és a Youtube, mozni, nyú, YouTube music hasonlóan a Play Pass előfizetős megosztható 5 családtaggal is, akik külön-külön hozzáférhetnek majd a szolgáltatáshoz, így a tagok letöltései nem folyásolják egymás felhasználói élményét. Amint a Play Pass előhetővé válik és el is indítható a próbaverzió, amit a Play Store áruház balé, fe, bal felső, de jó, tudsz írni. Bali, ide van írva, hogy balé. Jó, amint a Playpass elérhetővé válik, egy el is indítható provavezió, amit a Play Áruház bal felső menüjében le kell keresni. Ugye az a három vonal. A cikkünk írásának pillanatában legalábbis a 24.hu írásának pillanatában ugyanez még nem látható a lehetőség. Így az érdeklődőnek, érd, így az érdeklődőknek érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy már aktiválódott e a szolgáltatás. De én meg is nézem az enyémén, hogy van-e. És hol van a telefonom. Hát, ez nagyon, itt van. Megtaláltam. Jó. Akkor most ezt megnézzük nektek, hogy így szombaton a déli órákban nekem elérhető-e pillanat. Szerintem nem. Dö -dö -dö -dö -dö -dö -dö. Hát úgy néz ki, hogy nem. Még nem. Még nekem sem elérhető. Elvileg. Nem. Úgyhogy ez egyelőre marad rejtély. Úgy. na, megyünk tovább. És még mindig Google képzeljétek elsötétül a Google térkép. A Googlenek az egyik szemféle se szúrta ki, hogy a Google elkezdett dolgozni a térkép androidos verziójának sötét kezelőfelületén. Egyébként már nekem egy hónapja sötét. Az esti órákban, ilyen este 8 óra körül, amikor már kint sötét van, nekem este 8 óra körül, körül sötét, és akkor ilyen reggel 6 óra körül kapcsol vissza világos módba 6 óra, 7 óra felé, ahogyan világosodik. És gondom ha nyár van, akkor később sötétedik, előbb világosodik. Ha tél van, előbbsötétedik, később világosodik. A Google térkép. Úgy tűnik, hogy az átszabász remekül halad, mivel ö, ö, egyeseknél már meg is jelent opcióként az applikáció dark módja, ami az egész szolgáltatás sötét, szürke, fekete, illetve világosabb szürke színekben öltözteti. A kapcsolódó szokásos módon az app beállításai között lehet találni, már akinél látszik. Majd a megállítési módok között kell választani sötét témát, amely ami mellett eddig alapértelmezett, illetve világos ö, lehetőségét találjuk. A visszajelzések szerint egyes Android 10-11 rendszereken futó eszközök már meg is kapták az újítást, de mivel a szerver bekapcsolásról van szó, így vélhetően fokozatosan több hét alatt fogják mindenkinél bekapcsolni. Hát igen. És mint mondtam, nálam elérhető, de nekem Android 9 van, és nekem már körül. hát nem akarok túlozni, de egy hónapja már működik. Úgyhogy, de különben jó, mert be, mondom, be tudod úgyis állítani. ha este van, akkor sötét, ha világos van, akkor még világos a Google térkép. De egyébként nem tudom, hogy miért kell felfelezni a spanyol miassz, mert igazából régen is volt olyan a Windows-nál, hogy a régi kék téma helyett lehetett sárga, sőt el lehetett osztani 3-4 felé, hogy milyen színű legyen, ha akartad, akkor szivárvány színű volt, meg ilyenek. És összedobtál itt a szivárványnak három vagy négy főszínét, aztán olyan volt az egész, mint a szivárvány. Az, az nagyon jó dolog volt, én nagyon szerettem, de változnak az idők. Na, még mindig Google csúszik a Meet szolgáltatás korlátozása. Erről már olvastam. Na, mindjárt megnézzük. Nem, nem. Akkor, akkor lehet, hogy múltkor olvastam, hogy csúszik a mit. Na mindegy. A koronavírus járvány hatására a Google áprilisban mindenki számára ingyen hozzáférhetővé tette a Google Meet nevű videokonferencia alkalmazást, ami addig csak üzleti ügyfelek vehettek igénybe. Így az oktatási intézmények és vállalkozások, a felhasználóknak mindössze Google fiókra van szükségem hogy pár kattintás után 100 fős online meetinget készítsen. Ezeket a ezeket a száz fős online meetinget, ezt azért nem értem, mert akad valakinek egy, most mondok valami, 15 szoros e, képernyő laptopja. Most, hogyha HD-ről beszélünk, akkor körülbelül, hogyha azt lehozzuk 100 ra akkor egy olyan um, majdnem 20 megapixeles kép az, amit te látsz a másikból, majdnem 20-szor a, a 20 10. Annak aztán marháro sok értelme van, de tényleg? Én, én, én ezt nem is értem, hogy jó, mert hogyha valaki iskolás, akkor van 20, akkor már mindjárt lehet nagyobb képen látni, de 100. Borzasztó. Úgy volt, hogy a kereső Cég szeptember 30-ától kicsit visszavesz a szabadságból a korlátlan hosszúságú videóívásokat, októbertől korlátozzák 60 percre. A legfrissebb élmény viszont, a, hogy egy dátumot kitolják egészen két. oppá, egészen 2021 márciusáig nem kell majd egy óra leteltével újabb beszélgetést indítani, hogy tovább vigyük az értekezletet. A Google blogpostja szerint azért döntöttek így, mert a járvány miatt több rendezőnek is netes tartás marad a következő hónapokra és az ünnepekre is közelegnek. Na, ö, tehát oké, okay, le, legyen ez a szolgáltatás, de so, ne, sose voltam még online meetingen, de nagyon nehezen tudom elképzelni, de így utólag visszagondolva, ö, valamelyik videokonferencián hát vagy valami ilyen volt, hogy 4x4-es, meg 2x2-es, meg 3x3-as videó. Ö, tehát mind, mind például, hogy látod a Skype-on keresztül, hogy a másik mit csinál közben. És ugye ezt úgy lehet megcsinálni, hogy ha többen vagytok, ha mindig váltogatod a képet, és akkor szerintem, de ez nem biztos, szerintem meg lehet azt csinálni, így utólag visszagondolva, hogy egy ilyen 3x3-as kockába, tehát összesen 9 embert látsz, és meg lehet azt csinálni, hogy csak azokat látod, akiket kiválasztottál. És mindig váltogatod a képet. Effektíven olyan, mindegy tévés közvetítés, csak itt te vagy a vágó. Szóval érdekes, csak most, hogyha valakire igazából azt lehet beállítani, aki beszél, meg még akinek van hozzászólása. Na most, aki, akit nem látsz, hogy hozzá akarna szólni, akkor... Keresgeted, hogy ki az? Száz főnél? Hát... E, még azt mondom, hogyha e, öten dolgoznak egy projekten, és akkor kétszer-kettőben négy ablakot kiadja, az úgy azt mondom rendben van. De száz szerintem fölösleges. Vagy, vagy aztán kinek mi? De szerintem ez így fölösleges. Na! Megyünk tovább, és még mindig Google régvárt funkciót kap a Google Chrome. A Google már dolgozik azon, hogy a Chrome bögész, böngészőjében korábban mentett jelszavak közvetlenül a beállítások között is gyorsan módosíthatóvá váljanak. Mivel már jó ideje kapnak erre vonatkozó kérdéseket a felhasználók részéről, szúrta ki a Bleeping Computers. Igaz, hogy ennek lehetősége már most is adott, csak némileg körülményesebb, így a Google saját jelszó kezelőjén keresztül jelenleg a böngésző beállításai között csak úgy van lehetőség módosítani egy jelszót, ha előbb teljesen törüljük a mentett kocsort, utána újabbal ismét bejelentkezünk az adott felületre és mentjük. Um, mint kiderült a funkciót már 14 óta gondolkozik a keresőóriás, óriás, de minden más projekt miatt a sarokba dobták. A jövőben viszont szeretnének arra fókuszálni a beállítások jelszavakkal kapcsolatos kezelőfelületekre, így ezt a fejlesztést is előbbre vették. A beállítások alatti jelszomorosítás egyelőre a Chrome beta-jában lehet tesztelni, a böngésző 86-os, stabil verziójában válik majd elérhetővé mindenki számára. De szerintem van ilyen benne, nem? Mert én, én egyszer-kétszer csináltam ilyet, és simán tudtam módosítani. Na, mindjárt megnézem. Nincs de itt van. Ugye én az edge szoktam böngészni, de szerintem van benne ilyen beállításuk, jelszavak, és akkor itt van az, hogy itt jelszó másolása, részletek, és nem lehet. És tényleg nem lehet. Semmit nem lehet. Akkor lehet a Firefox-ban volt ilyen? Ja, nem tudom. Na mindegy, de régebben csináltam benne ilyet, az biztos. Na. Akkor megyünk tovább. Képzeljétek el, hogy visszatér az iOS 14-be az eltűnt YouTube funkció. Ugye az a funkció volt, amivel ha leteszed a YouTube-ot, akkor tovább szól a zene. A YouTube a weboldalakra ismét támogatja a YouTube weboldala ismét támogatja az iOS 14-es operációs rendszer alatt a kép a képben módot, miután a funkció és körülmények között egyszer csak elérhetetlenné vált a múlt hónap folyamán. A mód nem csak a Safari-ban, a Chrome-ban, a Firefox-ban is engedélyezhető, mindössze pár bökéssel a az éppen nézett videó teljes képen kell állítani, majd a kiválasztott bal oldalon található apró kép a képben módot jelölő ikont. Utána úgy mehet a háttérben a videó, hogy közben más appokat is lehet használni, így a videó megosztóról akár zenét is hallgathatunk a háttérben. A rendszer szinten támogatott kép a képben támogatás, az iOS 14 egyik legnagyobb újítása, A. Miután a felhasználók azt felfedezték maguknak, hogy a Google ö, láthatóan cselekedett és, elve, ö, és elvette a funkciót. Emögött húzódhat, hogy több üzleti modelljuk szerint is a YouTube Premium előfizetőknek kell elérni a képek. Na! Uh, emögött az húzódhat, hogy az ő modelljuk szerint csak a Youtube Premium előfizetőknek lehet elérni a kép a képben megjelenést. Ezt került, mo ezt került most vissza, a mobilos Youtube app nem használható erre a célra, csak a böngészőn keresztül. Hát igen, viszont ha el előfizett a Google Premiumra, akkor még más tartalmakat is tudsz nézni a Youtube-on. Megjegyzem úgy, hogy legálisan. Mert azért sok illegális tartalom van fönn. mint például mikor a csillagainkban a hiba meg van tükrözve, például a kokáért, és a mai napig ugyanúgy fenn van, és 2015-ben töltötték fel. Hm? Miért? Na! Megyünk tovább. Egyébként én a YouTube-on, még nem is tudom kinek az előfizetése által, de még agymenőket is néztem, én nekem az az, az egyik kedvencem, agymenőket is néztem magyar szinkronnal. az hozzáteszem. És a, a mi a Közép-Európában hivatalos nyelv az összes nyelvet meg lehetett hallgatni, hogy, hogy mégis milyen. És az borzasztó szóragoztató volt. Tehát egy holnap nyelven nézd meg az agymenőket. Az nagyon jó. Na, de megyünk tovább. Még mindig iPhone megepül. Az Apple őszi szokásos eredménye idén Elért, ha a hagyományoktól szeptember 15-én csak az ebből vágyhatott, és az új iPad-el készülékeket mutatták be, holott már mindenki tőkönőben az új iPhone 12 modellekre volt kíváncsi. Korábbi iparák, gibblegykák szerint viszont nem olyan meglepő, hogy a csúcsmobil bemutatója október elcsúszik. A hírec szivárogtató John Prosser Egyébként az egyik legjobb sziváruktató a, a, az Apple-nél. Szerint már nem kell sokat várni forrásai szerint. Első szállítmányok október 5-én indulhatnak meg a distribútorokhoz Az Apple 12 mini néven említett 5,4 mm-es modellről, valamint egy 6,1-es modellről van szó. És választható lesz, hogy 64, vagy, vagy ennél nagyobb e, tárhelyjel szeretnéd, mint például a Pro vagy a Pro Max, amin 128 GB-os induló mennyiség lesz, mármint tárhelyben. Na, akkor menjünk tovább, de nem is értem, még. Ah, igazából még az iPhone 8 sem rossz. Mert valaki mondta, hogy érdemes megvenni az iPhone 12-t, hogyha majd lesz. Aztán mondtam neki, milyen telefonod van? Hát iPhone 10. Mondom, ember, nem kell mindig megvenni a legújabb iPhone-t, de neki kell, mert a legújabb funkciók benne lesznek. Igen, csak hogy az iPhone 10, vagy a, a, a, ugyanúgy iOS 14-jel megy, tehát innitől kezdve nem hiszem el, hogy más funkció, teljesen, Más lenne egy iPhone 12, meg egy iPhone 10, vagy X, vagy nem tudom, minek nevezik a 10 Szóval, igen, csak hát nem tudom. Én nem venném meg, nekem is egy jó középkategóriás telefonom van, hála istennek, és lekapogom, semmi baja nincs. Na, megyünk tovább, képzeljétek el, sajomi, mi 10 telefonokkal tarolná le a mobil piacot. A Xiaomi telefonok napjainkban az egyik legfeltörekvőbb mobil márkája, világszinten és hazánkban is egyre népszerűbb a kínai gyártó, pedig igyekszik kielégíteni mindenki igényeit, hiszen sorra, jelentkezik, sorra jelentik be a legújabbnál újabb készülékeket. Szeptember 30-án például lerántották a leplet a Xiaomi Mi 10 T-szeriáról, ami három készüléket akar a Mi 10 Lite, a Mi 10 és a Mi, Mi 10 Pro telefonokat. A három mobil középkategóriában, de csúcskategóriában is idéző specifikációkat igyekszik letarolni a mobil piacon. A 130 és a 220 ezer forint között kínál készülékekről van szó, ami Tényleg kifejezetten komoly képességekkel rendelkeznek az áraihoz képest. Hát a, így igazából a kap egy kijelző 6,67 hüvelykes DOT diszpléjjel 120 2400 és 2400 szor 180 pixeles, tehát HDR pluszos, QR Snapdragon 750 G-s chipszert benne, 6 GB memóriával. Háttértár 64, illetve 128, előlapi kamera 16 megapixel, hátlapi kamerákból van egy 64, egy 8, egy 2, és, na, és két darab 2 megapixeles kamera. Az akkumulátora majdnem 5000 millió ember és 33 watt. Az már nem semmi, 33 watt. Az azt jelenti, hogyha minden igaz, akkor az 6,6 6. Igen, 6,6 Amperre tudja feltölteni, ami azt jelenti, hogy egy jó 3-4 óra alatt nulláról feltölti. Tudja az 5G-t, az NFC-t és a Dual SIM-et. Lehet, hogy veszek magamnak majd egy ilyen telefon, mert az enyém csak a 4G-t 4G tudja, de lesz még erről szó. Az, operáci az operációs rendszer MIUI 12 Android, 10 alapokon. Öm, és a, ilyen, hát igazából az ára... Hú, hát annyira nem vészes, mert az én telefonom is ilyen... Hogyha csak a telefont nézzük, akkor ilyen 60 ezer forint körülre kell gondolni de ez meg ilyen 130 ezer forint körül lesz. De ha úgy van, akkor ez még lehet olcsóbb is. Például, ha kivárok egy évet, vagy másfeled, akkor már utána meg tudom venni, mert hasonló árba, mint az előzőt. És igazából ez volt a a, a télájt, a tíz az ugye Drágább az, az is 5 és 500 millió beres akkumulátor van benne, ami szintén 3-4 óra alatt tölthető fel, mert 33 wattos, és az ára ilyen 170 körülre kell gondolni, a, a Pro készülék meg ö, annál már Snapdragon 865-ös 8GB memóriával, 128 vagy 256GB belső háttértárral, és igazából ugyanúgy működik, mint a sima 10T, csak ebben még van, Wi-Fi 6 funkció is, meg a sima 10T-ben is van. A 10T meg a 10T Pro között nagyon sok különbség nincsen, csak a a maga a kamera az, ami változik. De egyébként nagyon jó készülékek. Én kíváncsi vagyok rá, hogy majd mit tudnak, de azért azt említsük meg, hogy szerintem azért nem kell mindig a legújabb telefont megvenni, főleg ilyen 220 000 forintén fölösleges szerintem. De aztán kinek mi? Na, de egyébként én sajomi parti vagyok, mert amúgy meg jó telefonokat adnak ki. Tehát szerintem nagy probléma nem lesz velük, aki megveszi. Na, új funkciókkal bővül a mobilus Outlook. Képzeljétek el, frissíti az Outlook levelező programját a Microsoft iOS-en Androidon egyaránt, ez is folytatva azt a trendet, ami az Astra verzió eszközeit idővel mobilappokba is átülteti. Tovább bővült a hanggal vezérelhető funkciók köre, a felhasználók hangutasításokkal írhatnak levelet, jegyzeteket, be, eseményeket a naptárokban, vagy éppen csatlakozhatnak egy konferenciai hívásot. Az Android fontos újítás, hogy a beérkező üzenetekre egyes felugró értesítésekről is rögtön lehet válaszolni, illetve törölni vagy arriválni. Így nem kell külön megnyitni az alkalmazást a műveletek gyors elvégzéséhez. A frissítés fokozatosan váltunk letölthetővé a következő hetekben. Ö, igen, az otlukkal viszont vigyázni kell, mert. Azért nem egyszer se kétszer botlottam bele olyan dologban, hogy letöltötte a levelet, és utána az otluk nem nyitotta meg, de mindenki azt csinál, amit szeretne. Én ebből a szempontból egy Gmail party vagyok, úgyhogy én azt szeretem, hogyha látom a levelet, és utána, ha nagyon zsírges, vagy egy-két szavakban lehet válaszolni, akkor de. Általában, hogy laptopról szoktam e-mailt írni. Az is nagy ritka, mert nagyon sokat nem is szoktam vele szenvedni. Na, megyünk tovább. Képzeljétek el, magyarok is kutatják a 4 Azért az még hozzá kell tenni, hogy azért még nincsen mindenhol 5G. Igen, erről is szó lesz, mert kaptunk egy levelet hogy ö, szerintem amíg nincsen teljesen ki megcsinálva az 5G hálózat majdnem mindenhol, addig szerintem felesleges 6G-t csinál, illetve csinálhatják, csak ugye ha ö, ezeket ö, jó meg kell fontolni, hogy mégis mire használjuk, mert például volt egy Facebook komment, amiben az volt, hogy ö, még az 5G is sincsen mindenhol, minek kell fejleszteni a 6 g Hát azért, mert ne akkor kezdjenek elkapkodni, amikor ha, most már tényleg ki kéne találni valamit általált 5 év, és akkor most mi lesz? Nem, ez általában úgy szokott, hogy egy technológiát átadnak, és utána dolgoznak a következő generáción. Például, amikor én arra emlékszem, nekem mikor telefonom volt, az GSM telefon volt, Nokia 3410-es, akkor még csak GSM volt, az volt az első G. utána volt az, a, a, az Edge, az Edge-et Edge már nem mindenki tudta használni, mert ahhoz olyan készüléknek kellett lenni. Az én újabb telefonom már tudta és könnyebben átállt rá. Utána, de hangsúlyozom Zalaigeszegen, Zalaigeszegen dolgoztam 2010, márciusában vagy 11. márciusában kapcsolták be ott az egyet, itt meg 2-3 napra rá a Na, ezt add össze. De volt olyan is, azon mondjuk rögtön. hogy 2014 ö, ö, vagy 15, 2015 karácsony egy decemberen körül kapcsolták be a 4G-t a Vodafontnál Csabrendeken. 2019. szeptemberében kapcsolták be a 4 g a Vodafonnál Sümegen. Azért Sümegen sokkal ö, többen használnák a telefonjukat, mint Csabrendeken. Mert talán még a mi elünk átmegy a következő faluba, de az nagyon-nagyon ritka 4G. Hát inkább a 3 g használják, de az se igazán megy át, úgyhogy... De... Azzal azt akarom érzékeltetni, hogy aki oda megy nyaralni simegre és odafonos, nem tudja ki kiasz... azt. Jó, nem, mint a nagyon szükséges lenne a 4 G, de az, hogy ha valami videót szeretnél nézni, és e, laggol, meg folyamatosan nem úgy működik, ahogyan kellene, onnito kezdve vége van. Na, akkor hadgé. g a HEXAX uh, FlexSIP projekt 12 millió eurós támogatást kapott az Európai Bizottságból az 5G utáni 6G mobil uh, rádiós technológiák kutatására, írja a közleményében azt ki. A projekt célja, hogy az emberek fizikai és digitális környezet összekötése nemzetközi csapatot uh, a szolgáltató rendszer integráció kutatóközpontok alkotják. A Nokia vezeti, az Ericsson, a Siemens, az Intel, az Atos, a Békom, az Orange, a Winx, a Telefónia, a Telekom Itália mellett még a 11 egyetemi is kutatóintézet vesz részt. A projektben az aki a számítástechnikai és automatizálási kutatóintézet mesterséges intelligencia fejlesztésével vesz részt. A projekt magyarországi koordinátora Báncúr András mesterséges intelligencia nemzeti laboratóin szakmai, szakmai vezetője a Hexa X területei között szerepel alapjaiban új, lokalizációhoz és érzékeléshez szükséges nagy felbontású, nagy frekvenciájú rádió férési technológiák fejlesztése, a jövő hálózatainak vezérlése. A STAGI, az információs technológia tudomány és e, számítástudomány és rokon területein a kutatóbázisa elsősorban informatikai, műszaki tudományos, matematikai kérdésével foglalkozik, de a kutatások kiterjedtebb mind azon területekre, amelyek alapkérdésekkel kapcsolatban állnak. Az alap- és alkalmazott kutatás mellett fontos feladatna, hogy a megszerzett speciális ismeretek hasznosítására a kutatásfejlesztés, rendszertervezés és a rendszerintegrálás tanácsadás, szoftverfejlesztés területén. Ö, igen, jó lesz ez. Na, most már egy kicsit lighter hírek jönnek, ugyanis. Ingyen sört készítette egy mesterséges intelligencia. Mesterséges intelligencia segítette megalkodni az új, Cipruson az IPA receptjét, amely a Deeper nevet kapta a svájci készítőitől. Nagyon izgalmas és nagyon gyümölcsös, írja le az italt Adrian Minning, az N-NMB Rev kisizemi sörfőzde szakértője. A cég a loserni alkalmazott tudomány és művészeti egyetem kutatóival, illetve a Jay Vocal digitál szoftver céggel működtel, együttműködve fejlesztette ki az MI által megtervezett sört. A sört több ember a sört ember, az emberek hozták létre, de a egy mesességes intelligencia alkotta meg. A folyamat első lépéseként egy ember az MI ki, kiválaszt egy sörfajtát, például az Indian Apple, például Ipa, majd a gép átfésül egy 1157 es nemzetközi sörreceptet tartalmazó adatbázist, miután kuta, minták után kutatva. Végezetül a javaslatokat tesz a sörretette, egyebek között a manáta arányának és a komló sörfőzési idejének megtartásával. A kutatóknak nem áll szándékukban algoritmusokkal kiszorítani az embereket a sörfőzéből, épp e, ellenkezőleg a projektből azt, e, azt a tanulságot vonták le, hogy a legjobb eredmény az ember és a gép együttműködésével érhető el. Ez így van. Azért hajj hogy egy... Algoritmus csinált, sőt, sörre teptett. Hajmereztő hazugságokkal vernek át a csaló webshopok. Igazából március óta csaknem 100 megtévesztő webváróházat ellenőrzött próbavásárlással az Innovációs és Technológiai Minisztérium csodát ígérő termékek kínáló honlapokat jellemzően szürke zónában mozgó, Fiktív cégek működhetik az árucikkeket, ugyanis utánvétellel készpénzben lehet megvásárolni, kikerülve a bronki tranzakciókat. A jogszabály alapján járó 14 napos elállási lehetőséget nem biztosítják, elérhetőséget egyértelmű kötelezettségük ellenére sem adnak a weboldalon, közölte a szaktárca kedden, az MTI-vel. A minisztérium közleményében felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus járvány idején az ilyen típusú cégek előszeretettel hirdetnek erős immunitás, gyors gyógyulást, vagy éppen hosszú ítélet, életet ígérő étrendkiegészítőket. Hát igen, az ilyeneknek nem kell berülni. Igazából pénzköltés előtt minden esetben érdemes megnézni a jogsértőben váró azok adatbázisát, amelyben külön is a kereshetők, a csodát ígérő oldalak és termékek. Már közel félszáz ilyen honlappal szemben hozott hatósági döntést, e, e, és ezzel fokozva az online kereskedelem biztonságát olvasható az ITM közlésében, és vigyázzon mindenki, mert támadnak a csalók, ugyanis, az Magyar vagy Nemzeti Közművek Energia ZLT szolgáltatójára hivatkozva újra visszaélések történtek az elmúlt hónapokban. Ezt megint az MT írja. A csalók a szolgáltató ítélszolgálatának nevében e számla e elkészülésre hivatkozva, hamis e-mailekkel vesznek szélbe embereket, a szolgáltató felhívja rá a figyelmet, hogy ügyfeleket, banki adatokat fókuszáló csaló különböző meghamisított e-mailekről küldik ki a számla térre vonatkozó leveleket. Fontos tudni, hogy az MKE hivatalos online ügyfélszolgálti rendszerei az ügyfél kukac online.mkm.nergy kíváncsi leszek ezt kijedzi meg vagy a no repli kukac, címekről küldik ki a hivatalos értesítést. Az ügyfelek minden esetben arról a két e-mailről ö, érkezik hivatalos hiteles tájékoztatás, amikben az új földgáz és áramszámlájuk van meg elkészült. Azonban a műfélszolgálati honlapon sem kérik ügyfeleiktől, hogy adják meg a bankártyás fizetési lehetőségeit adatait. Azokban minden esetben a biztonsági banki felületekre történő átalakítás követően nem csak nem követően kell csak megadniuk. Tehát mindig átirányítanak egy bankra, a banki felületre, és ott kell megadniuk a bankártyának a adatát. Az MKM, az MKM továbbá közölte, hogy elhatárolódik minden nem hivatalos úton történő megkereséstől és csalási kísérletekről. Ezek felfedezésében együttműködik a rendőrséggel és más hatóságokkal is. Azt kérik ügyfelek bármilyen MKM-en kapcsolatos visszaélés gyanús megkeresést az ügyfél szolgálaton jelezze. Mert a rendőrség tehetetlen, gondolom én. De ez már a magám véleményem. Na, és akkor jött egy megkeresés. Diana írja, szia! Szia Diana! Van egy szájomi telefonom, ami tudja az zöldgét, de nagyobb városokban nem tudom használni, például Debrecenben igen, de nyírodonyban csak 4 tudom használni. Mi lehet ennek az oka? Igazából több oka is lehet. Ö, az egyik az hogy lehet, hogy Debrecenben már aktiválták az ötgét, viszont e, nyíradonyban csak négy g tudod használni, mert ahhoz vagy legközelebb. Lehet, hogyha kimész az udvarra, egy darabig tudod használni az ötgét, de nagyon kevés térerőd lesz, ugyanis e, ha Debrecenben van ott adótorony, akkor valószínű, hogy csak ott tudod használni, és valamennyien átmegy, de igazából nagyon sok nem. És ezért inkább átállom négy a telefonot, hogy tudják telefonálni, vagy éppen internetezni. De. Egy, és valószínű Rdonyban még nem csinálták meg az örgés hálózatot. Na, kérem tisztelete, ennyi lett volna a HPC informatikai adása, és e, szeretném még azt mondani, hogy jövő héten vasárnap délután 4 órakor ismét, 4 órás hírek után ismét itt leszek a freedom -on. ne felejtjétek, a freedomail kukacitromail.hu e-mail címen e, lehet engem keresni, zaklatni, hogy mégis milyen problémák vannak. E, azt vettem észre, hogy amíg ilyen kevés üzenetek jönnek, akkor inkább az adásba válaszolok, mert abból több mindenki értesülhet, több mindenki tanulhat. Míg eh, igazából Diánának elküldtem ezt a, az, a, ezt a választ csak azért, hogy mégis eh, mielőtt tudja erről a problémáról, hogy miért van. Köszönöm a figyelmet, és jövő héten ugyan itt találkozunk remélhetőleg a Freedomon, szépen délután 4 órakor vasárnap. Sziasztok!